Här är Folkminnespodden med Bengt av Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och vi ska ta upp en gammal folktro idag. Den att människor genom trolldom kunde bli förvandlade till vargar. Och Det som har gjort det här... Udda ämnet aktuellt är en bok som kom ut första gången 1943 och som heter Varulven i svensk folktradition av Ella Odstedt. Och det är en bok som jag själv kommer ihåg när jag fick tag på när jag var student och jag tyckte det var helt fantastisk. Den kom hur som helst ut i en ny upplaga för ett par år sedan på bokförlaget Malört och det är uppenbarligen så att det är fler än jag som längtade efter den här boken. För på bara ett par år så har den sålt slut. Så det kanske möjligen är så att det borde vara dags för en ny upplaga av varulven i svensk folktradition. Vad tror du? Jo, eh, jag, jag tycker också att det här är en väldigt spännande bok. Och... Författaren är också intressant. Ella Odstedt, hon hette ju först Ella Olsson. Hon var född 1892 och levde till 1967. Och hon var kan man säga, helt självlärd. Hon växte upp i Arnäs, strax norr om Örnsköldsvik i Ångermanland. Och det var många barn i familjen, så Ella. Hon fick bara mest hos fargföräldrarna och hennes farmor var en väldigt kunnig traditionsbärare. Så att Ella Odstedt, hon var bara 10-12 år när hon började göra sina första upptäckningar av det som hennes farmor och andra lite äldre människor hade berättat. Och när hon fortfarande var tonåring så träffade hon en lite äldre upptecknare av folktraditioner som hette Levi Johansson och visade sina upptäckningar för honom och han sa att det här skulle säkert Nordiska museet tycka var intressant. Och då tog Ella kontakt med Edvard Hammarstedt, Hammarstedt som man hette på Nordiska museet och han uppmuntrade henne. Så hon var inte gammal när hon började göra upptäckningar av Norrländsk folktro, sängder och mycket annat som hon skickade in till Nordiska museet. Och fick lite betalt då varje gång men det var ju inte så det till att försörja henne. Och därför blev hon väldigt glad när hon så småningom och då var hon väl kanske upp på 30 år i alla fall fick en fast tjänst på det som heter Ulma, Uppsala landsmålsarkiv som numera heter någonting helt annat. Men Ulma blev hennes arbetsplats och där var hon sen fram till pensionen. Och hon blev expert kan man säga på folklor inte bara från Norrland utan från hela Sverige. Och så småningom så bestämde hon sig för att skriva om de här varorstraditionerna som ju var väldigt ålderdomliga, men det fanns kvar människor som kunde berätta om detta, framförallt då i övre Norrland, Jämtland, Lappland. Och eh, om man läser den här boken, då ser man att Ella Odstedt skiljer mellan tre olika typer av sån här förvandling till varg eller till björn också. Och det finns först då ett sydsvenskt traditionsområde. Där är det män som med jämna mellanrum blir varulvar och då blir de våldsamma. De ger sig ut, och överfaller havande kvinnor. Men den här förbandelsen att vara varulv den varar bara kanske något dygn eller så. Sen återtar de sin vanliga gestalt. Och det här är ju den folktro som ligger bakom de flesta varulvsfilmer som har gjorts i vår tid. Och tanken bakom det här det är alltså att det är en förbandelse som drabbar vissa män, att de måste bli varulvar, kanske när det är fullmåne, men det kan, kan det också vara mitt på blanka eftermiddagen som de plötsligt ser hur, hur de blir ludna och tänderna växer i munnen på dem och de blir var urvar eh, Den här förbannelsen, den beror då enligt den här sydsvenska traditionen på att deras mödrar har försökt att eh, få en smärtfri förlossning genom att ta fosterhinnan efter ett föl, en fölhamn och tre den över kroppen och bakom det ligger en slags likhetsmagi man har förr konstaterat att storn fölade väldigt lätt och då trodde man att den egenskapen gick att överföra på kvinnor om man tog fosterhinnan av fölet. Det andra stora området som hela odstätt urskiljer det är norr om det här sydsvenska, mellan Sverige norra Sverige. Och där är det fråga om trollkunniga människor, det kan vara Samer, det kan vara finnar, som förvandlar helt vanliga människor till vargar. Och sen kan den här förvandlade människan få löpa som varg i flera år innan den här trolldomen släpper och man blir människa igen. Och det finns säng om hur folk har varit ute på vargjakt och skjutit en varg och sen flott den och då under vargpälsen så har man hittat någonting som vittnar om att det här var egentligen en förvandlad människa. Det kan vara ett bält eller elddon eller något annat. Och den tredje kategorin av sådana här förvandlade, den hittar man högst upp i Norrlands fjällvärld. Där är det samer som har förmågan att förvandla sig själva till björn och sen ger de sig ut i björngestalt och eh, river boskap eller hästar och äter köttet och sen ger de sig tillbaka och blir människor igen. Och den vanligaste sägnen här det är alltså att den här trollkungen sa men han har ett magiskt bälte och tre gånger så trär han det här bältet över kroppen och första gången så är det huvudet som blir björn huvudet och andra gången så är det halva kroppen och tredje gången som han trär bältet över sig då är han helt och hållet björn. Mm. Man trodde alltså att alldeles vanliga människor kunde bli förtrollade i det vargarna om man stötte på eller stötte sig detta sagt med någon som var trollkunnig alltså blev lite osams med en trollkunnig. Och en av de äldsta sägnerna upptecknades på slutet av 1700-talet av kyrkoherden i Danderyds lidingsö församlingar GP Wallensten och trycktes sedan drygt hundra år senare av Edvard Hammarstedt på Nordiska museet som du bänkt nämnde. Och berättaren i den här scenen, det var en gammal kvinna i Danderyds fattestuga, 74-åriga pigan Lena Kajsa Andersdotter och hon försäkrade att vart enda ord var sant när hon berättade följande. Till ett bröllop höstetiden hos en bonde i Gränge i Västmanland kom några objudna lappar och ville få dela av fängnaden. Detta blev den förmenat. av gästerna körde ut dem med hugg och slag av käppen. När han inte kom tillbaka gick några fram till fönstret och fann att han hade blivit förvandlad till en varg. Samma öde drabbade ytterligare 19 gäster så fort de kom ut genom dörren. De som ännu satt kvar fann det rådligt att ge lapparna allt som återstod av bröllopsmaten. För att kunna infånga de förvandlade anställde man ett vargskall dock utan att skjuta någon av vargarna. Några hade hört att förtrollningen kunde hävas om man nämnde den som gick i varg vid hans eller hennes rätta namn. Då skulle vargen återbli människa. Brudens far försökte på det här sättet under ett helt år lösa en dotter från förtrollningen genom ropande i de kringliggande socknarna. Men varken hon eller de andra påträffades. Alla förblev de vargar utom skräddaren skinnarpelle sedan han i sju år gått varg. Han hade varje julafton visat sig vid Örnbo by och fått ett stycke kött som kastades åt honom för att han inte skulle riva byns kreatur. Den sjunde julaftonen besöker han sin mor boende i samma by. Hon kastar en köttbit åt honom men han tycktes inte nöjd utan lägger nodsen mot botröskeln. Gumman erinner sig då att sonen hörde till dem som förvandlades vid bröllopet och ropar Är det du Pelle? Är det samma varje vargskinnet av Pelle och han blev människa som förr. Undantagandes vargrumpan som blev fastsittande vid honom så länge han levde. I bygden fick han äta vargpelle eller rumppelle, men det sades att han hade gjort ett hål för rumpan i stolen där han satt och sydde. Den här sägnen har upptecknats i stora delar av Sverige, men den verkar ha varit särskilt vanlig i de delar av Mellansverige där det har funnits en finsk invandring. Och... Eh, den visar också att folk har levt sig in i det här att vara förvandlad till varg. Att, att behöva löpa omkring och liksom vara hungrig. Och, eh, också att vargarna som ju var hatade av människor för att det När man visar medkänsla och ger liksom någonting till vargen att äta som den här förvandlingen upphör- Eh, genom att berättelsen har varit så spridd så har det också uppstått olika variationer eh, några har berättat att bruden på det här bröllopet eh, hon eh, blev då en varghona men, men eftersom bruden väntade barn så var den här varghona lite tyngre än de andra vargarna så att eh, några som ser vargarna komma springande och hoppa över en gärtsgård de lägger märke till att den här varghonan, hon kommer inte över den höga järskåren och förstår då att det är bruden. Och så nämner man hennes namn och då blir hon människa igen. Eh, en annan sån här detalj eh, i en del varianter av sängnen är att man ser att en av vargarna har en vit fläck på halsen. Och då förstår man att det måste ju vara prästen som hade då prästkragen på sig. Och då säger man prästens namn och då står han plötsligt där och är människa igen. En kollega till oss som heter Ulrika Wolf Knuts, hon skrev i unga år en artikel om just den här sängnen. Hon tar upp den i artikeln Var Ulfs föreställningen på finskspråket område? Och eh, det visar ju sig då att eh, det här är en sägen som... Tidigast verkar ha varit spridd i Ryssland och så från Ryssland så har den nått Finland och från Finland har den kommit till Sverige och eh, det var nog säkert på 15-1600-talet då väldigt många kom från eh, Savolax i östra Finland till eh, skogsbygderna i Sverige där de blev svedjebrukare. De här finnarna de tog med sig berättelsen om Bröllopsföljet som eh, blir förvandlat till vargar. Och eh, jag hittade en rysk eh, variant eh, från en provins som heter Tula, eller Tula provinsen. Den ligger ungefär 18 mil söder om Moskva. Och eh, jag är inte rysk. Jag kan inte läsa ryska- men det finns alltså en väldigt bra bok- av Linda Ivanits som heter- Russian Folk Belief- och där hittar man den här historien. Mm, och som är då från 1899. Det hände på ett bröllop för sådär 40 år sedan. 20 män och kvinnor hade kommit från kyrkan- och skulle just slå sig ner kring bröllopsbordet- när plötsligt hela skaran förvandlades till vargar- den stora förfäran som grep var och en av dem går helt enkelt inte att beskriva. De sprang alla till skogs och när det blev natt, en natt med fullmåne, hörde byborna deras klagande ylanden. De tjugo männen och kvinnorna var förvandlade till vargar i sju år och när de sju åren hade gått återvände tre män till byn. Alla de återstående bröllopsgästerna hade slitits till stycken av riktiga vargar. En av de tre som hade överlevt kunde berätta om sin vargtillvaro. Han och flera andra hade förenat sig med en flock riktiga vargar och han sa Vi fick alltid tänka på att inte få vindriktningen emot oss i vargflocken. Fick vi det, kände vargarna lukten av människa och kastade sig över oss och dödade oss. Det var många som miste livet av den anledningen. Vi var tvungna att löpa och löpa, hela tiden på jakt efter något att äta. De riktiga vargarna åt kadaver, men det gjorde inte vi. Vi sprang hellre hungriga tills vi fick ett levande byte, ett lamm, en kalv. Ibland kom minnena från byn tillbaka och då hände det att vi sökte upp gården där vi hade bott och försökte få gårdfolket att förstå att det var vi som hade kommit tillbaka. Men då började hundarna skälla och folk kom ut och jagade bort oss. Men mannen så berättade detta Fick de vana att lägga sig en bit från trösklogen fullt synlig för gårdsfolket. Och de började undra sinsemellan. Tänk om det är husbonden. Och de la varje dag ut en bit bröd vid platsen där han övernattade. På morgonen såg de efter om brödstycket var kvar. Och det var det inte. På det viset sett hölls han vid liv tills de sju åren hade gått och förtrollningen upphörde. Det som hände då var att pälsen lossnade och blev av och han blev människa igen men en bred tova grå päls var kvar på bröstet och den fick han ha livet ut Ja, jag tycker det är intressant att den här ryska sängen som då är från ett område, en bra bit söder om Moskva, att den är så, så pass lik den som vi hörde från Sverige, den som Eh, prosten Wallensten i Danderyd upptecknade från slutet på 1700-talet. Eh, och det är alltså en mängd detaljer faktiskt som överensstämmer mellan dem. Att det är 20 bröllopsgäster i båda uppteckningarna att förvandlingen den varar i sju år och att det finns bevis kvar då på kroppen på någon av de som har gått som varit. I svenska fallet så var det alltså en skomakares vargsvans som var kvar och i den ryska så är det det ludna, gråa bröstet på den här husbonden som, som blir människa igen. Och eh, det här att eh, vargarna kan känna lukten av människa hos de här som har blivit förvandlade, det har också paralleller i svenska varianter av den här sängen. I en upptäckning från Lappland heter det att eh, en människa som då löper i en vargflock och eh, fortfarande är människa. Han har behållit sitt eh, människoansikte när man, han speglar sig i vatten. Så när hela vargflocken eh, står och dricker vatten från en, en källa så ser de andra vargarna plötsligt att eh, ett människaansikte i speglingen. och Då måste han springa sin väg, då får han inte vara kvar i vargflocken. Och det här är ju då en sägen som haft stor utbredning i Europa men särskilt känd verkar den vara i de vargrika delarna av östra och norra Europa. Mm. Det blev en fullmatad podd idag och ni är välkomna att höra över till oss. Skicka gärna en e-post med synpunkter och frågor till lyssna folkminnespoddense och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Ados Akademin i Uppsala.